Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och du är välkommen att vara med och lyssna. Guds frid alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill den här morgonen tala lite om någonting som har kommit på mitt hjärta. Och det handlar om att läsa till första brevet till Thessalonikerna. Det har jag börjat tänka på och vill dela med mig en del tankar jag har om det. Och hoppas att det kan bli till nytta och hjälp för någon människa. Det här brevet till Thessalonikerna, det var Paulus kronologiskt första brev som han skrev. Det är det åttonde i raden i Nya Testamentets ordning. Men det är det egentligen det första han skrev överhuvudtaget. Och vi kan läsa om hur evangelium kom till Thessaloniket. Och det står det inte om i Thessalonikebrevet utan i, i Apostlagärningarna 17 kan vi läsa om det. Vi kan läsa lite där först då. I 17 i kapitlet så står det i första versen där. Paulus gör här sin andra missionsresa. Och så står det att de for över Amfipolis och Apollonia och kom så till Thessalonika. Och där hade judarna en synagoga. I den gick Paulus in så som han sed var. Det var hans sed att gå in i synagogan. Och under tre sabbater talade han där med dem. I det att han utgick ifrån skrifterna och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han sa, den Jesus som jag förkunnar för er är Messias. Och några av dem lät övertyga sig och slöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde och en stor storhop greker som fruktade Gud, likaså ganska många av de förnämsta kvinnorna. Då greps judarna av nitälskan och tog med sig alla handa dåligt folk från gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville dra dem ut inför folket. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några av bröderna inför stadens styresmän och ropade Dessa män har som har uppviglat hela världen har nu också kommit hit. Och Jason har tagit emot dem i sitt hus. De gör alla tvärt emot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är konung. Och så väckte de oro bland folket och hos stadens styresmän när de hörde detta. Och dessa lät då Jason och de andra ställa borgen för sig och släppte dem därefter lösa. Men strax om natten blev Paulus och Silas av bröderna sända och stad till Berea. Och när de hade kommit dit gick de till judarnas synagoga. Och dessa var ädlare till sinnes än judarna i Thessalonika. De tog emot ordet med all och ransakade vardagskrifterna för att se om det förhöll sig så som nu sades. Och många av dem kom därigenom till tro lika så ganska många ansedda grekiska kvinnor och jämväll män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Berea kom de dit och uppviglade också där folket och väckte oro bland dem. Strax sände då bröderna Paulus och stad ända ner till havet men både Silas och Timotheus stannade kvar på platsen och så vidare. Så oroligt blev det när de kom och förkunnade evangelium i Thessalonika. Det var ett, ett väldigt, väldigt uppror där i staden över det här. Därför att man tyckte att det är för många som sluter sig till Paulus och Silas. Och de ville inte det här. Det blev ett motstånd verkligen. Så står det så här. För, för då kunde ju Paulus inte vara kvar där. Och han oroades ganska mycket hur det gick för den här väldigt nyfödda församlingen som hade blivit till där i Thessalonika. Så till slut så sände han dit Timotius för att kolla upp hur har det hade gått med dem. Och Timotius åkte dit och sen kom han tillbaka och hade med sig rapporter. Och då blev Paulus väldigt glad över de rapporter han hörde. Och då Föranlåter det honom att skriva detta brev. Och det är det vi ska läsa lite om idag i Thessalonikerbrevet Första brevet till Thessalonikernas första kapitel. Då står det Paulus och Silvanus och Timotius hälsar Thessalonikernas församling i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar. Tackar Gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner. Till oavlåtligen ihåg kommer vi inför vår Gud och Fader era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och er ståndaktighet i hoppet i vår Herre Jesus Kristus. Vi vet ju kära bröder ni Guds älskade hur det var när ni blev utvalda.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 Och så hade han hört nu av Timotheus att de hade gärningar i tron. Och de hade arbete i kärleken. Och de hade ståndaktighet i hoppet. Du vet ju, det finns mycket gärningar. Väldigt mycket gärningar görs. Men många gärningar görs inte i tron. Gärningar gör man i tron. Och de som är gjorda i tron, de är gjorda därför att man tror på evangelium. Man tror på det man har hört. Man tror på Jesus. Det finns några som säger, jag tror, det ska man bara göra i kyrkan. Nej du, det ska man göra dygnet om. Tron sätter sin prägel på hela livet. Och det gärningar man gör om man verkligen tror- det får, sin, det får sin betydelse därför att man tror. Därför att gärningarna görs då därför att man tror. Vad kan det vara för gärningar? Ja, det är ju mycket som man kan göra när man tror. Och det handlar mycket om att vittna, det handlar mycket om att bedja, det handlar mycket om att dela med sig till människor därför att man verkligen tror på det här. Och arbete i kärleken, alltså kärleken gör att man arbetar då, man arbetar för evangelium, man arbetar för människors frälsning, man arbetar för församlingen och för att människor ska komma till tro. Det är arbete i kärleken, kärlekens drivkraft är det som föranleder arbete för Jesus. Och ståndaktighet i hoppet. Det spelar ingen roll hur motstånd man möter. Det är ståndaktighet. Därför vi har ett sådant hopp. Och vi tappar inte hoppet därför att det får motstånd. Här förstår vi ju att det var ett väldigt motstånd på den här orten. Men man fortsatte att hoppas. Man, man, man lämnade inte det. För det var ju så att när de kom med evangelium så upplevde de här människorna att det här är bara inte vanliga ord utan de här orden kom med kraft och helig ande och full visshet som det står i femte versen. Och så började de efterfölja Paulus och Silas, de som de såg i sitt sätt att leva helt enkelt. De Ni blev våra efterföljare sa Säger Paulus. Och därmed herrens. Därför att Paulus och Silas de efterföljde ju herren. Och då blev de ett exempel på hur man efterföljer herren. Och så började de här människorna efterfölja dem. I sitt sätt att leva. Och då blev de ett föredöme från andra troende runt omkring där. Och så står det att genljudet av herrens ord hade kommit ut och gått vidare ut. Alltså det blev ett eko, det blev, en, det blev omtalat, det blev känt. Och det gick ut, alltså en, en berättelse om vad som hade hänt med dessa kristna i Thessaloniki. Överallt har er tro på Gud blivit känd. Så de behövde inte berätta det, för det visste alla redan. De hade sett en sån stor förändring bland de här kristna i Thessaloniki. Så de talade om det människor. Man pratade om det, hur effektivt deras arbete, de få veckor de hade kunnat vara i Thessaloniki, vad de hade fått för följder. Och då står det att de hade från avgudarna omvänt sig till Gud. Och till att börja tjäna den levande och sanne guden. då avgudar? Ja, avgudar. Det är ju allting som ger sig ut för att vara gudar som inte är det. Och det kan vara mycket det. Men vi har väl inga avgudar i vårt land eller vårt upplysta svenska folk. Jo du, det finns mycket som kan vara avguderi. Också i Sverige. Också i vårt land. Också i vår kultur. Det finns så mycket avguderi, det handlar ju mycket om idoldyrkan och man kan till och med göra till idoler vissa predikanter eller, eller sånt i de kristna leden så blir det avguderi. Eller det kan vara andra saker, det kan vara det materiella blir avguderi för somliga. Mycket där, materialismen rikedomen, penningen, mycket kan vara avgudar. Men de här människorna hade omvänt sig och var nu inte längre avgudadyrkare utan man dyrkade Gud, den levande och sanne Guden. Och de hade börjat vänta hans son från himmelen. Det hade de lärt sig att han ska komma tillbaka och hämta oss hem. Det hade de fått höra och lära sig. På den korta tid som Paulus och Silas hade varit där och predikat så hade de fått med sig detta. De hade fått evangelium i sin helhet. Det var frågan om omvändelse, ett nytt liv, dop, andedop och så vidare. Och så var det då också att vänta Jesus. Och istället för det liv man levde för så började man då leva ett liv i en rätt. Vandel. Det kan vi läsa om i, i nästa kapitel tror jag det är. Vi fortsätter att läsa där i andra kapitlet i Thessalonikebrevet. Ni vet ju själva, kära bröder, att det inte var utan kraft vi begynte vårt arbete hos er. Nej, fasten vi så som ni vet i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling så hade vi dock frimodighet i vår Gud till att kunna för er Guds evangelium under mycket kamp. Därför vad vi talar till tröst och förmaning, det har inte sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, inte heller sker det med svek, utan därför att vi av Gud har prövats värdiga att få evangelium oss betrott, talar vi i enlighet därmed inte för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag. Honom som prövar våra hjärtan. Och vi fortsätter. Aldrig någonsin har vi uppträtt med smickrets ord. Det vet ni. Inte heller så att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning. Gud är vårt vittne. Inte heller har vi sökt pris av människor. Vare sig av er eller av andra. Fasten vi, så som kristna apostlar, väl hade kunnat uppträda med myndighet Tvärtom har vi visat oss milda bland er så som när en mor omhuldar sina späda barn. I sådan ömhet och er ville vi gärna inte alenas göra också er delaktiga av Guds evangelium utan till och med offra våra liv för er för ni hade blivit oss kära. Jag ska kommentera lite. De hade fått frimodet trots att de hade mött sådant motstånd redan. De hade ju redan fått utstå misshandling och allting. Men de förkunnade evangelium och det var för att vara Gud till behag. Och de var så gripna och tagna och, och själva så uppfyllda av glädje över evangelium så de ville dela med sig av det här oavsett reaktionerna skulle bli i världen. Och de, tänkte inte lura in de här människorna genom att smickra dem nej det gjorde de inte och de ville heller inte bereda sig vinning alltså få någon typ av ekonomisk fördel eller på något sätt vinna någonting från dem nej de ville bara dela med sig av evangelium och så var de så de fick de här människorna så kära så det var som att de var späda barn till dem och de omhuldade dem. De ville så gärna att de skulle utvecklas och växa till på ett riktigt och sunt och sant sätt. För de ville inte bara göra dem delaktiga av evangelium utan de hade blivit så kära för dem. Och så blir det när man blir född på nytt och in inne i Guds församling man blir så man blir man älskar sina medsyskon man älskar de ny man älskar de som kommer till tro därför det blir en sån kärlek emellan alla de ny på nytt födda kristna så är det om det är sunt och riktigt och rätt då blir det en sån kärlek dem de emellan vi kan fortsätta där i tionde versen ni själva är våra vittnen och Gud är vårt vittne ni vet, och han vet, hur heligt och rättfärdigt och ostraffligt vi förhöll oss mot er, ni som tror. Likaså vet ni hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en fader sina barn och hur vi uppfordrade er att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar er till sitt rik och sin härlighet. Här kommer det här med vandel, för det är när man har blivit kristen, när man blivit frälst, så handlar det om att man ska börja leva på ett nytt sätt och ha en vandel som är värdig evangelium. Man ska inte genom sin vandel eller sin livsstil, sitt sätt att leva, svärta ner Guds evangelium. Utan nu handlar det om att förhålla sig rätt och rättfärdigt och rent och tuktigt. Och det finns många sidor av en kristens vandel som man behöver ta till sig och lära sig hur man ska uppföra sig. Det finns mycket man gör i världen som är så smutsigt och orent och mycket fuskande med pengar. Det är mycket eh, otuktigt rent sexuellt och hur man klär sig och hur man uppträder på många sätt. Det finns så mycket. Som har med vandeln att göra, och där ska vi lära oss att ha en vandel. Det är inte för att vi ska ha någon typ av självrättfärdighet utan det ska vara rent, och det blir man villig, man blir, önskar verkligen att ha en sån vandel när man har fått detta liv i sitt hjärta. Då känner man på sig vad som är rätt och riktigt, och man kan rent instinktivt känna vad som är fel. Och man vill inte längre vara, vara orättfärdig i handel och vandel och på många olika sätt. Utan vi, det står att vi, hur heligt rättfärdigt och ostraffligt ska, de, ska man förhålla sig. För det gjorde de. Ni vet hur ostraffligt rättfärdigt och heligt vi förhöll oss mot er. Och så står det i trettonde versen, därför tack Likar vi också oavlåtligen Gud, för att ni, när ni undfick det gudsord som vi predikade, inte mottog det så som människor, utan så som Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som också är verksamt i er som tron. Ni, kära bröder, har ju blivit efterföljare till de Guds i Kristus Jesus som är i Juden. till ni har av era egna landsmän fått lida detsamma som de har lidit av judarna. Av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss och som är misshagliga för Gud och fiende till alla människor. I det att de söker hindra oss och tala till hedningarna så att de kan bli frälsta. Så uppfyller de allt jämt sina synders mått. Dock vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet. Det finns sådana som är såna fiender till allt Guds verk, till allt som är Rent och sant och rättfärdigt. Så man hindrar. Man försöker på alla sätt stå emot. Så är det idag också. Vi ska inte tro att vi kan vara vänner med världen. Det går inte. För det var inte Jesus. Han var inte vän med världen. Och vi kan inte vara det. Vi ska ta oss tillvara för att tro att det går att skaffa någon slags vänskap med de ogodaktiga och på det viset kompromissa slipa bort allt som är en stötesten för dem det får inte vi syssla med det står ju sjuttonde versen där i kapitlet vi läser kapitlet ut men då vi nu har måste vara skilda från er kära bröder visserligen allenas för en kort tid och i utvärtes motto inte till hjärtat. så har vi blivit så mycket mer angelägna att få se era ansikten ursäkta och känt stor åstundan därefter, för vi har varit redo att komma till leder Ja, Paulus, för min del både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelseskrona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse? Vem, om inte just ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Han har en sån glädje i att ha fått vinna de här människorna, så han tycker att det är som en ärekrona för... Dem och en berömmelse för dem att de fick vara med och vinna de här människorna för Gud så att eh, han var så angelägen om att få träffa dem och möta dem men han hade blivit hindrad så många gånger och han önskar verkligen att eh, de ska kunna utvecklas och fortsätta i den här, på, det, på det här sättet som, som de hade gjort och då står det i tre, tredje kapitlet Därför när vi inte mer kunde uthärda beslöt vi att stanna ensamma kvar i Aten och sända oss till Motius vår bröder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus för att han skulle styrka och uppmuntra er i er tro så att ingen blev vacklande under dessa lidanden. Ty ni vet själva att sådana är oss förelagda. Alltså det förelagta oss att lida. Det, det får vi göra när vi vandrar med Jesus Redan när vi var hos er had, sa vi ju er förut att vi skulle komma att utstå lidanden och så har nu skett, det vet ni. Det var också därför som jag sände honom hos stad, när jag inte mer kunde uthärda, för jag ville veta något om er tro. Eftersom jag fruktade att frestaren till äventyrs hade så frestat er att vårt arbete skulle bli utan frukt. Men nu, då Timotheus har kommit till oss från er och förkunnat för oss det glada budskapet om er tro och kärlek, och sagt oss att ni alltid tar oss i god hågkomst och att ni längtar efter att se oss, liksom vi längtar efter er. Nu har vi i fråga om er, kära bröder, genom er tro fått hungna i all vår nöd och allt vårt lidande. Till nu lever vi eftersom ni står fasta i Herren. Ja, hur ska vi nog kunna tacka Gud för er till för all den glädje som vi genom er har inför vår Gud? Natt och dag är det vår innerligaste bön att vi må få se er ansikten och avhjälpa vad som kan brista i er tro. Men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till er. Och er må Herren ge en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja till alla människor, en sån kärlek som vi har till er. Så att era hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet inför vår Gud och Fader. Vid vår Herre Jesu tillkommelse när han kommer med alla sina heliga. Ja, det var som jag sa att Timotheus blev sänd dit för att se hur det var med dem. Och så visade det sig att det var ett gott verk som hade begynt. Och det var, hade fått fortsätta på ett sunt och sant och riktigt sätt. Och Nästa gång om Herren dröjer och vi får leva ska jag försöka fortsätta tala lite om Thessalonikerna och hur fortsättningen blev där och sånt som Paulus ville meddela dem i sitt brev. Jag vet inte om det här har kunnat ge dig någon, någon Nytta och glädje men tänk vad evangelium gör när det kommer till människor. Tänk vilken förvandling i livet som evangelium ger. Och det är så det är också idag. Ett sant och riktigt evangelium det ger en förvandling i människors liv. Och det gör att det blir en helt, ett helt nytt liv som man får börja leva. Och så får vi också... Band, gemensamma band som binder oss tillsammans. Vi som är troende och nytt födda kristna. Det finns outslitliga band oss emellan. Och vi har syskonskap där vi kan då känna glädje och fröjd tillsammans. Men också nöd och omsorg om varandra i Guds församling. Må Gud väl välsigna dig som har lyssnat idag så ska vi se vad vi kan fortsätta nästa vecka. Må Gud väl välsigna dig. Amen. Vi har till ett program ifrån Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om när evangelium kom till Thessaloniki och Paulus första brev till Thessalonikerna. Därefter så hörde vi en sång av församlingen, Oh vilken kärlek! Och det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se och vill du ha kontakt så finns där också kontaktuppgifter eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi på Radio Maranata önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.